Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Várjál, nyitok egy, pa egy parancsort. Tényleg olyan Linuxos podcastok, azok parancsorban készülnek? Na mindegy. Servusztok, A hármas könyvelést halljátok, a 17. stahanovadást. Ezt magyarázd meg. Kérdeste van. Mert hogy szegény balázs kénytelen lesz szenvedni a világ egyik kultúrálatlan táján, Svájcban, a hét hátra levő részében. Úgyhogy nagyon hamar, nagyon, na nagyon acélosan mondjuk ezt most éppen fel. Nehéz munka, de valakinek ezt is meg kell. <gül> Igen, de talán a francia krémes lenne ennyire rossz még. <gül> hát főleg a rossz minőséget, mert egyáltalán nem annyira jó, hogy ironizáljunk vele. Én még soha életemben nem ettem rossz francia krémest. Pedig hát biztos, hogy a cukrászat sem csak móka és kazagás. Szerintem van annyi cukrot lehet tenni, hogyha a halál, izé, megromlott már, meg savanyú, meg minden, akkor is csak azt érzed, nem, hogy já, jó kis édeskrém. Na, még rakjunk rá egy kis porcukrot, és akkor... Na, de az alja, tehát szerintem az, az a kardinális kérdés, az a lap. Hát, azt a legrosszabb esetben úthagyod, nem? Az nem, nem ilyen veszteség. Igen, le lehet róla feszegetni azért a krémet. Igen, mert hát képen nem is kéne ezt megenni. én koromban. Igen. Csak egy tartó. Jó. Hírek. A hírek között, Gabi. Ó, igen. Ezek voltak éppen nem is klasszikusan hírek, csak cikkek voltak, amelyek a mostanában jöttek ki valamilyen portálon. Ez konkrétan egy hvg cikk. És nem is teljesen friss, csak a múlt héten annyira sok hírünk volt, hogy hogy úgy gondoltam, hogy ez, meg, ez még egy hetet kibír, ha bár pont ellenkező a tartalma, ugyanis olyan regényekről szól ez a kis cikkecske, amelyeket egy hónapon belül dobtak össze. Na mert most ez még, hagyjam, mert számtalan a regény van a világirodalomban, meg a magyar Irodalomban is, csak nem mindegyik lett sikeres és híres és jó. És ez a cikk például Muriel Spark könyvről szól, a aztán a Keruak úton az elvileg három hetes könyv, amely azért csalás, mert három hét alatt írta meg azt, amit éveken át élt Keruak, Illetve a Ganandajtől a Biborvörös dolgozó szoba, amely elvileg az első ha jól emlékszem, első, ja igen, itt hogy az első Holmes történet, és még szerintem az az érdekessége, hogy, hogy érdekes a címe, ugyanis nem biztos, hogy ez dolgozó szoba, hanem lehet, hogy tanulmány. Aha. Tanulmány bíborvörösben. Igen, igen, igen igen, és... igen. igen, igen, igen, igen. És hát ez, ez, ez, ez már úgy tűnik félrefordításnak, a hogyha az eredet itt használnod megfelelőt, így, így terjedtem, illetve a Dosztajászki játékosát említik, ami végül is nem egy nagy regény, hanem azt hiszem, hogy kis regény az a szöveg, de vagy legalábbis mindenképpen rövidebb, mint a többi többi szövege, hát az is olyasmi, hogy, hogy, hogy az sem háromhetes megélt időszakról szól, hanem valójában a saját életét rögzít, akár csak kerül, csak akkor még más volt a bűn fogalma. A többit azért említettem, mert igazából én nem ismerem John Boyne, a csíkos fizemás fiú. Ti hallottatok róla? Még szosem. sosem. Ha. Még film is, film is készült belőle. Illetve Elizabeth Jenkins, a és a nyúl. Hát, Szint, ez... Szintén nem vagyunk bejébben. Igazából az lenne érdekes, hogy mi volt a motiváció a mögött, hogy ilyen gyorsan meg akarták ezt csinálni, hogy volt valami határidő, amire le kellett adni, az hajtotta őket, vagy egyszerűen a, annyira erős volt a művészi vízióit? Hogy... Hát ahogy látom, most a uh, spark nem tudom, hogy ez igaz-e, ott annyira nem derül ki a cégből. A csíkos pizsamos, uh, fiú is egy ilyen nagyon ihletett uh, pillanatban született, azt állítólag két és fél nap alatt írta meg uh, ezt a sztorit a John Boyne. A, a technis és nyúl az abszolút életrajzi. Tehát, hogy konkrétan egy, egy ilyen szerelmi történetet ragad meg a regényírónő, amely a saját konkrét esetét is beledolgozta. és hogyha kerúak és Dostoyevsky példáját is veszük, akkor lehet, hogy ez számít. Tehát, hogy valami alaposan mélyen megél dolog, amit tényleg személyes. És akkor a vodka meg a kábítószer is biztos segített nekik. Hát, hogy a, a sárga <laughs> Hát, azt is megéljük. Nap, mint nap. De szerintem talán ez lehet. Tehát, hogy olyan mély tapasztalat van, hogy egyszerűen rövid idő alatt meg tudod írni. Tehát nem, nem kell annyira struktúrálni, mert hogy erről szól az életed. És szerencsés vagy, mert ezek a nagyon erről szól az életed könyvek nem mindig sikerülnek annyira jól. A következő többet beszéltünk a témáról, mint amennyi ideig írták a könyvet mi. <laughs> hát ez, ez a mi könyvünk. <laughs> következő is a tíed. Jaj, igen, szintén egy olyan cikkecske, ami csak az adott időintervámban jelent meg, amelyet mi pásztázunk podcastról podcastra, és ez pedig, mivel mind a kettőt szeretem, egyrészt a gyilkosságot is, de inkább leginkább csak olvasni róla, meg az evést is, és az a, a szintén egy HVG-cikk arról, hogy, hogy, hogy vannak-e ilyen kifinomult ízdési nyomozók, vagy szereplők detektív történetekben, és hát meg Nekem a kedvencem az a megré, akiről már több, többször, vagy legalább egyszer már részletesebben is meséltem, és ő jókat tud enni egyrészt, tehát, tehát tényleg vannak nekünk nem csak az italok miatt ér be a, a kis bisztrokban, hanem a helyi menük miatt is, és a Madam is gyönyörűeket főz, illetve gyakran jönnek vacsorázni. Meg hát persze mindig ilyen vidéki fogadókban, vagy panziókban száll meg, gyakran előfordulnak jól főző ö, idősebb hölgyek. És itt a Brunetti-t említi, a Donna Leon ö, szerzőtől. Nem tudom, hogy ott ismeritek-e, én nem, nem jött be nekem egy könyv. Abszolút nem. Aha. Pedig ez a Donna Leon, ö, ö, nem is tudom hány, hány könyv jött ki tőle itt, magyar, magyar nyelven is, tehát, szerintem, vagy hat. Aztán a Camilleri könyv, a Montalbánul. Az viszont teremek, a több példány van a polcomon. És... Ö, és hogy ott is az, a finomságok azok mindig szerepet játszanak. Én azon gondolkodom közben, hogy ez a gyilkosság plusz kaja dolog, ez hogy vezetett oda, hogy te ilyen vega meggyőződésű vagy? Nem vagyok vega meggyőződésű úgy. Ah. Nem, egyszerűen hát megalapodtunk már, hogy Ez ilyen, hogy is funkcionális vegetariánus vagyok, tehát... Így hozta a sors, hogy kényelmes volt vegetáriánus életmódot folytatni, de hogyha úgy adódik, akkor megeszek mást a hal az meg amúgy is szerepel az ételem között televe. És végül azt is megölték egyszer. É, igen, a legtöbbet remélem, hogy csak egyszer. Tehát, hogy igyekszem ilyeneket enni, ha már, ha már átlépem a vegetáriánusek katárait. De, de mert az vegetáriánus konyha ugyanolyan jó egyébként. Ha eltekintük, attól, hogy nincsen benne hús. Nincs benne szalonna, már eleve. Egy kis vegetárius kolozsvári szalonna light. Nagyon fontos különbség. Hát zsiradék, zsíros, súlyos kaják, azok ugyanúgy jelen vannak a vegetáriánus konyhában is, tehát ez nem, nem azt jelenti, hogy csalátelevelet rágsz, hanem a kedvenc például az avokádó, ami egy darab a növényi zsír eszenciája. Oh, és nagyon finom. Igen. Jó van. Hát akkor most rögtön az elején itt megijesztünk, mindenki így fog, tőled, ilyen te teljesen kellemetlen hangunk lesz tőle. Ne nem tudom elkergetni most a lelki személyem előtt elől az jó kikent bográcsot. <gül> <gül> Inkább akkor térj rá híredre, Ádám. Jó, jó híred van? Változtassa a kedvjet, ez sem hír. Egy uh, Anthony Horowitz nevezetű fickó írt egy, uh, egy holmeszregényt, mert egy Holmes regények, azért még születnek, hogy az a cím, ez hogy... már így, így uh, szabad, ilyen szellemi tulajdon a karakter, vagy hogy van ez? Uh, igen, nem mondani, hát nyugodtan, szerintem már bőven azért a 70 év 70 év után járunk. Uh -huh. uh, és hát a holmes könyvek most így jöttek szembe egy-kettő velem, úgyhogy valószínűleg igen. Ennek az a cím, hogy The House of Silk, és uh, tíz darab szabályt rakott magának össze, hogy hogy miknek kell megfelelni az ő, ő mostani Sherlock Holmes-történetének. Valószínűleg halálul a könyvet, úgyhogy lehet, el kéne olvasni, és hogy kiderüljön, hogy, hogy tényleg egy igazi régie, régies Holmes-történet, vagy sikerült valami újat vinni bele. Olyanokat kötött ki, hogy ne legyen benne durva akció, ne legyen benne nő, mert hogy ÁRIN Adler volt az egyetlen nő Holmes életébe és, és olcsó dolog lenne ezt, ezt megírni. Ne legyenek melegutalások holmes és watson ne legyenek csak úgy a poénkedvérbesétáló korabeli híres emberek, pedig az tök szerintem. Aha. Ne legyenek benne drogok, olyanok, hogy pláne amit Sherlock Holmes szedne be. Bele sem ez miért? Hát azért nagyon rájátszottak, nem így az utóbbi évek, vagy a Holmes filmekben is. Tehát amíg a, a regényekből azért eléggé annó finoman volt, ez csak így sejtetve, nem? Hogy, hogy ilyesmivel foglalkozott néha a Holmes, meg így a múltra mutattak rá, és nem az hogy volt ott a helyszínen, fogyasztotta most egy kicsit fel lett fújva, hogy ő drogos, meg ez a, ez ja, értem, a értem, értem. közötti kapcsolat, és így most az utóbbi években lett felfújva. És uh -huh. nem Tehát nem ugye le... az karikatúra, karikatúra eh, formátum meg, megelőzés érdekében, most. nem pedig azért, mert hogy ez hmm. voltak éppen... Nem... Tolt az öröga hernyót. Na no, mindegy, nem fókaind, bocsánat. Mindegy is. Mind? A következő kettő szabály az egyébként jó, de egyik, hogy használja megfelelő nyelvezetet. Tehát, hogy ne, ne meg a terkedésbe. A másik pedig, hogy csinálja meg rendesen a hozzávaló kutatásokat, és ne írja a, a korábbi Londonról. Uh -huh. És utána jön megint három ilyen, ilyen furcsa, hogy ne legyen túl sok mert az nem lenne homszos. Uh -huh legyenek benne a, a megszokott holmestor is karakterek, de egy kis csavara, hogy mégis legyen teljesen olyan, mint hogyha egy konandolat olvasnának. Utolsó nem itt rossz ötlet, hogy a szerző nem mutatkozzon a, a bookmarketinge és úgy általában a könyvel kapcsolatos dolgok miatt ebbe a holmes sapkába és, oh. és pipával. Hát nagy részét én, én támogatni tudom, lehet, hogy lehet, hogy érdemes is beszerezni a könyvet. Egyébként így gondolkodtam, hogy a tavaly volt az a Holmes sorozat, a BBC-s tévés sorozat, hogy arra mennyi alkalmazható ezekből a szabályokból. Valószínűleg mindiket megszegi. Ezt mondjuk nem is szerettem, azt a sorozatot. Nekem tetszett. De persze nem feltétlenül ugyanaz a Holmes, ez nyilván. Igen, az egy parafrázis, és igazából ezt ez viszont megállíthatatlan, tehát szerintem az egy, nem egy Holmes regény, hanem az át, át tehát egy ómásnak is felfogható nekem, bejött szerettem, tehát hogy, hogy mennyire szépen tudják modernizálni. Egyedül maradtam, érzem. Egyébként az volt a bajom, hogy másfél órás részek voltak, ha jól emlékszem, és, volt. és mindegyikben nagyjából egy óra történetük volt. Aha. Három epizódba lehet az évad, és így voltak másfél órásek, tehát kétszer 45 percesek. Igen, egy kicsit elhúzták, de, de, de szerintem nagyon jó karakterek azok a, a két főszereplő. És, és én még várom a következő évadot, ami csúszik 2012-re. jó ha már Holmes újrajátszások egyébként, Kim Newmannek érdemes még megnézni a könyveit. Holmes-ot többnyire nem, nem szerepelteti, viszont a azt a kis klubot, aminek ő is a tagja volt, annak a, a különböző tagjait, igen. Uh -huh. És ez, hát eleve egy ilyen furcsa horroríró férfi, aki úgy néz ki, mint egy viktoriánus János most mondjuk, vagy őrült professzor, vagy <hül> ilyesmi. És, és egészen jó novellákat írt. <hül> ez nagyon olyan lesz ez a Holmes mint a Star Wars universe, hogy nem hogy... semmi se lehet szerintem. Én időnként így belekóstolok, hogy most épp hol tartanak a, ezek a három című könyvek. Ugye mindegyiknek van, hogy Star Wars, aztán valamilyen világ hogy mit tudom én, Clone Wars, és akkor a konkrét cím. De még nem, nem lepődtem meg kellemesen. Jó, van itt van valami e-book e olvasós híred is, Ádám? Hú, elképzelhető, hogy van. Várdom. Szóval megkeresem a tabomat hozzá. Csak teljesen szét vagyok esve. Már megint? De, ismét. Megvan. A Book Industry Study Group tett közzé egy, egy tanulmányt, amiről a könyvconnector.hu referált. És ebből egy nagyon izgalmas állítás van, hogy a egy évvel ezelőtt a e könyvolvasóknak olvasóknak a 38 -a nyilatkozott úgy, hogy, hogy hajlandó várni egy-két-három hónapot a papírkönyv megjelenése után, hogy megjelenjen az e -book. Most pedig ezek többen vannak. Most már több, mint a fele. Ami hát egy ilyen szomorú abból, hogy a kiadóipar nem akarja felismerni, hogy merre van az előre. Aha. De legalább megértő olvasóknak dolgoznak, úgyhogy kicsit késő fognak csődbe menni. Ez olyan, mint, hogyha a hanganyagok, mondjuk az albumok, zenék megjelennek először CD-n, aztán X hónap múlva mp 3 és akkor biztos kivárja az ember, és nem történik le az internetről. Nem értek teljesen egyet veled. Egyrészt először lp kéne kiadni. Ja, van. És utána azért még egy-két hónapot hagyunk az étreknek is, hát ha. Sőt, először csak élőben, ilyen adott időpontokban lehetne meghallgatni. A via széker. Igen, igen, igen. Hát igen, ez a, ez a statisztika varánsa. Ádám, tiéd a következő is. Uh, igen. Az a jó a, a self-publishingben, hogy egészen újfajta hülyéket nevel ki. Uh, most például egy, egy Chris McGrath nevezetű ember beperelte azokat az embereket, akik leminősítették a könyvét az Amazonon. És hát ő úgy gondolta, hogy ez egy teljesen jó ötlet lesz, és, és nem lesz majd negatív visszahatása az egésznek, nem fogják kiröhögni öt például telegráfban, ahol ez megtörténik. És aztán bepereltem elé, úgy láttam Richard dawkins is, mert neki sem tetszettek meg. Jó sok pénze lehet. Na most azért az a, az a veszélyes, hogy ezt Angliában csinálja. Aha. Ott meg az ilyen becsületi értéses perek, azok nagyon el tudnak durvulni, tehát még az is lehet, hogy megnyeri a rohadék becsület sértő volt az Amazon kritika, az, az volt a lényege, vagy ilyen hitelrontás, vagy mi? Na pont, amiért te írtál, ugye klasszikusan a Gudryzre, a regényről. Hogy ezt ne olvassátok cím. Aha. Hát akkor örülhetek, hogy engem csak a, az író elküldött a picába és nem perelve. Várt kell a végét, lehet, hogy csak gyűjti. Lehet, lehet hogy amerikai szerző volt, a legtöbb helyen az ilyen perek azok normálisan mennek le. Aha nagy nem nem egészséges a. És Gabi, tiéd itt az utolsó marketing téma? Ö, igen, ezt a könyves blogon láttam, és úgy éreztem, hogy ez Pont hozzánk illő hír, mert ott maguk is. De nem inkább bogrok. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a könyvesbog fejt a figyelmet, hogy milyen modern eszközökkel marketingelnek egy új könyvet. Ez Csabánkos Zsuzsánnak az első. Azt mondja, hogy regény, regényeként első már már jelentek meg. Az a, na, szerintem egyébként a remek címe van, ez a belém az ujját, és az a lényege, hogy, hogy konkrétan egy prezi készült a könyvből könyvmarketingje kapcsán és, és ez egy ilyen őrületes közeledés a modern marketing vagy prezentációs eszközök felé az irodalom, a magyar irodalom részéről Ez a prezi.com Igen Igen, igen, igen, igen Igen, Úgy, tehát hogy... az a jakfuzetek adta ki, mint hogyha egyszer egy printből, akkor az életben még egyszer nem szerzett meg igen, mondjuk én szeretem a jogfüzeteket, vagy legalábbis meg ez az egész jak jelenség Magyarországon. Az. Egyrészt szeretni válom, másrésztről meg egy kicsit az ember fogja a fejét már, mint hogy mindenki. Jó. Tehát olyan fiatalok, 35 év alattiak lehetnek jaktagok, és ezért aztán van ott erő. Több olyan dolog van, ami náluk jelent meg, és rajta Aha. van a van, és teljesen vagyok. Milyen De még fiatalok? 35 év alatt, tehát... Mm. Szekert, Mert nem szoktak én. reprintelni, kis példány nem igazán bukkannak fel antikváriumban. Aha. Ugyanakkor irodalmat varezolni ugye közel lehetetlen itthon, irodalma meg aztán abszolút nem lehet. Tehát egyszerűen majd még a, a, Szab a Szabó Ervinbe és kifény a kezemmel. Hát vagy lehet, hogy érdemes megkeresni őket. És ők lefénymásolják. Nem, vagy hát vannak elfekvő könyv, tehát, hogy hogyha hát, tudnak bármilyen információról, hol lehet hozzájutni. Szerintem, ha más nem, akkor csak örülnek, hogy ker kergetik az ő könyveiket. Itt valahol biztos, hogy Balaton Szárszói raktárban tárolják a, az el nem kapvadott könyveket. Na jó, azt így nehéz elképzelni, lehet, hogy írok rájuk, de nem várok tőle semmit. Én azt mondom, hogy ismerem, hogy egy-két ember szívesen írok nekik, vagy nem is tudom, legalább legalább megint hozzádörgölözöm az irodalomhoz. Ó, te jó Isten. Jó. <gül> Menjünk is tovább inkább a könyvekre. Jó. Hadd ne reagáljak. Jó. Ádám, akkor reagálják könyv, könyv témában. Ö, van még egyébként itt kettő darab ilyen a sírem. Jó, Látom, hírem. Az egyik, hogy Hát Pezsega a Magyar Bél mert hogy a hétvégén volt a Avana SF portál, és még mások is ott voltak, akik nem kerültek be a rendezvény címébe, és Cifi Nap 2011 nevű rendezvény, és ez még csak a címé, ahol volt egy könyves kerekasztal, meg egyikünk én is vezettem egy borzasztóan rossz kerekasztalt a Magyar Fantasztikum díjról, de erről most, erről most ne beszéljünk. Te ültél a kerekasztal az asztal főnél. Mi? Én voltam a moderátor. No de, az egykönyvesben viszont, vagy a, igen, az ekönyvesben felvetődött az, hogy a, a Lovas Lajos vezette nem fog eszembe jutni milyen magyar digitalizálási, nemzeti archívumos, akármi szervezet, a nemzeti éremen gondolkodik. És hát nagyjából mindenki ennyit tud meg azt, hogy, hogy akarnak valami, valami köteles példányos, könyvtáros, disztribúciós rendszert felépíteni. És ebből a háromból emberek különböző félmondatokon háborodnak éppen fel, minden esetre akar valamit kezdeni az állam a digitalizációval. A másikén pedig az, hogy elindul majd jövőre az Adasztra kiadó, ami meg ilyen teljesen jó, általunk is olvasható nyugati, cifilmek, fantazikönyveket fog kiadni magyarul. Ez csupa jó hír, kivéve a nemzeti DRM-et. <laughs> én megmondom, ezt mondjad? De én nemzeti DRM-ben azért még látok valamit. Hogyha nem rossz indulatlan olvasok rögtön az egészet, Aha. akkor elképzelhető, hogy lesz egy olyan olyan nemzeti könyvtár, ahová nem csak azok kerülnek bele, aminek lejárt a jogdíja, mint, a, mint a nagy része meg megbe. Aha. Hanem egy olyan, ahol tényleg lesznek köteles példányok, és lesz valami archiválás a helyett, hogy ilyen, senki nem tudja, hogy egy digitális kiadványokkal mi lesz. Uh -huh. Hát az egészhez én még annyit tudok hozzászólni, hogy ezen a kerekasztalon van, én dicsőségesen képviseltem a hármas könyvelést, mint olvasó vettem részt, és az az igazság, hogy a tültem az elején, és annyira be voltam szarva, tehát az egész pedig nagyjából húsz emberült a nézőtéren, hogy pont az elején levő dolgokat így fel sem fogtam. Tehát a lovas nagyon ez, ez a nemzeti déleményez, ez valami, ilyen kicsit szét elmosódott, érdekes. Ö, ö, képként maradt meg, miközben lázasan gondolkodtam, hogy mit fogok én mondani, hogyha valami valaha hozzám kerül a mikrofon, de, de annak látom értelmét, hogy, hogy köteles példánként legyen eltéve valami, ami aztán valahogyan megmarad, vagy tehát folyam, tárolódik, és ugyanúgy ö, katalogizálva lesz, Vagy tehát gyakorlatilag mint a könyvköteles, nem értem, hogy ez miért lesz nemzeti DRM, tehát mit jelent ez, hogy nemzeti DRM, ez kert, ezen. te részt vettél nézőként ezt el tudod mondani, hogy voltak éppen mit mondott ott, Lajos? Itt van előtt a begépelt szöveg, nekem volt egy felvétel, művő, aztán dzsung részeket, Aha. és és inkább felolvasok egy mondatot, az, az a manda, ez a manda gyűjteménynek, amely egy bekerülő és egyébként a különböző közgyűjtemény adatbázisokban ment levő több millió digitalizált dokumentum úgy tud eljutni a felhasználóhoz ezen keresztül, hogy ez pontosan nyomon követhető, hogy mekkora a felhasználás, kinek a művét használták fel és mekkora a jogdíjár az alkotónak. És azt ígérte, hogy a mostani jogkezeléshez képest nem 30%-os költséggel működik, hanem 5-7%-kal. Hú, ez nekem még nagyon központosítottnak tűnik. Hát sok más, hogy mondjuk egy... Szerintem nem... így lesz megoldva, majd ki kell nyomtatni egy ilyen PDF dokumentumot, kitölteni kézzel, elküldeni postán a kérvényt, és akkor visszaküldik Floppy Lemezen a könyvet. És akkor az jó követhető, nem? Most mondom, Floppy Lemezen, hova somig van, én usb tehát a nem is vagyok. Lesz. De fel fog rendülni ennek a forgalma. Jó, ki? És egyébként még a másik viszont, ez az adasztról, ez, ez nagyon jó kis, nagyon érdekes könyveket akar kiadni magyarul, ahogy itt most néztem, mert erről meg lemaradtam a... És itt ez a reklámhelye a szabad Software konferencia miatt, ami szintén aznap volt. Valahol Join ez a... share the you'll be, free hacker, you'll be free. kézzel csináltam. És... De ezért aztán nem volt sok információ erről, de, de nagyon jó kis könyvek, Science, Fiction és Fantasy egyaránt, ez a Girl, amit az egyik, amit akarnak, ez már rég nem Mondani a kicskónak a nevét örülök? Nem, nem mertem komolyan. Ö, ö, ö. Vagy valami ilyesmi. Igen, nem tudom, hogy mi. Milyen nemzetiségű? Mintha olasz lenne. Baci vagy galupi? olasz amerikai vagy oh, ilyen? Vácsi oh, vagy bakiga Na mindegy, szóval várjuk, várjuk. várjuk. Örülünk. A a másik. Amerikai ha. egyébként, de amerikai ugye bármilyen névvel lehet az ember. És bárhogy ejtették, legalábbis mondhatja, hogy ő így ragaszkodik hozzá. Jó, oké. Szóval örülünk. Ez a Jó van, és akkor tényleg a könyvekre váltsunk át ilyen nagy, örömteli hangulatban. Jó, akkor akkor boldogsággal eltelve újságvalom azt, hogy én Brandon Sanderson-t olvastam ezen a héten, akit akit már egyszer szerintem ajánlottam. Ha nem, nem könyvként, akkor ilyen mellékszálként. Mindestre először találkoztam neki a Warbreaker című ilyen bölcsészesen szerkesztett, le lehet tölteni az összes verziót, meg korrektúratunk minden vacskott belőle regényével. Most pedig a Mistborn című, a hiszem trilógiájának az első másfél köctén vagyok túl. És arra kell rájönnöm, hogy ez a az nagyon tud írni. Meg meg nem is írni, nem világot, meg karaktereket teremteni abban a legerősebb. Uh -huh. Fog egy ilyen több ezer éve fennálló, egy halhatatlannak tűnő varázserővel rendelkező ilyen igazi gonosz szemét boszorkánymester, jellegű fickó által uralt világot, elnyomott tervelő embereket, a távolban folyamatosan füstölő hegyeket, ami miatt az egész vidéket beteríti a, a korom, amit legell le kell söpörni, hogy nem bármit lesen termelni a földön és egy ilyen többé-kívésbé elszabadult nemességet, akiket ilyen de mágius adó ellenőrök és igézitorok uralnak. És, de, de. <tos> és ebben van egy olyan, olyan kislány az elején, aki, akinek van valami spéci képessége, őt aztán felfedezi egy banda és akkor együtt mennek neki annak a teljesen lehetetlen feladatnak, hogy megdöntsék ennek a gonosznak az uralmát. És nagyon szépen fel van építve, nagyon jó mágia rendszert írt hozzá, de végre nem az a, az a klasszikus, amit mindenki olvast már nyolcszor, uh -huh. hanem a Harry Potterbe, akkor bárhol más, hogy megy a varázsló és elsüt egy tűzgolyót, és, és a mindenkit kinyíró varázslatot rászegezi az ellenségre, vagy ilyesmik, hanem itt mindenféle fémeket kell poralagban lenyelni az embernek. Azt a fémet, ha a varázsló égetni a gyomrában, akkor az valami valami tulajdonságát megnöveli, és ezek párban vannak, van olyan, ami, ami a, erre az allomanciát űző emberre hat, a másik pedig a környezetére, és hát szép lassan ez a, ez a kislány ez beletanul az egészbe, meg, meg rájön arra, hogy, hogy egy ilyen nagyobb, meg normálisabb célját küzdő bandában is, is van neki hely, és, és tud mit csinálni, és egy ilyen jó nagy konfliktust képít a végére, és úgy, úgy teszi mindezt, hogy nem, nem vége az első résznek jelleggel van vége a könyvnek. Bár ez az egy dolog az, ami, amivel nekem el lehet adni egy könyvet, nem a folytatása következik az utolsó mondat. És a, a következő kötet pedig, pedig hát mégiscsak ott vannak a szállag, is felveszi úgy, hogy tök jó. És éppen nem látom, hogy hová tart. Ez tök jó hangzik. Én tudod, hol láttam most ennek a Sandersonnak a nevét? Van egy Infinity Blade nevű telefonjáték, iPhone játék, és teljesen meglepő módon ahhoz, ahhoz írt egy regényt. Ez a Cher Entertainment nevű cég csinálta ezt a játékot iPhone-ra, akik a Orson Scott kárdal is dolgoztak, gyakorlatilag az ő játékuk világába írt azt az Empire című könyvet, amiről uh -huh. annó beszéltünk, és most meg ezt a sanderson találták meg, hogy ez a ilyen fantasy környezetbe játszódó Infinity Blade ehhez, ehhez írjon valami regényt. Nem tudom, elég erős nem, hogy egy mobiltelefon játékhoz regényt iratni de hogyha tényleg ilyen jó világteremtő figura hát, hogy ebből is ki tud hozni valami értelmeset. Szent nagyon jó, de kíváncsi lennék, hogy, hogy mit tud ezzel kezdeni. Igen. A mobiltelefonjátok olyan vékonynak tűnik. Igen, így, mondjuk egy, egy ilyen, olyan alapsztori ez az Infinity blade online, hogy Infinity, hogy generációra, generációról generációra megpróbálkoznak ezek a lovagok legyőzni a gonoszt, és akkor amikor így fe, a végén mindenképp elveszíted a csatát, de bizonyos tárgyat, vagy képességet, vagy mit meg tudsz tartani, és akkor a következő generáció az azzal megerősítve próbálak a gonosz ellen küzdeni, úgyhogy van némi ilyen ötlet, meg fentezi benne, és talán abból valamit ki lehet hozni. De minden esetre kemény feladat, abban biztos vagyok. Vagy éppenséggel könnyű? Tehát, hogyha annyira csak ilyen felskiccel dologról van szó, akkor, akkor nagyon nagyobb a szabadság Hát Tehát igen, én... meg a múltkori epizódban is pont Dworkill, amiről beszélt, hogy, hogy azok a megkötések, hogy mondjuk ott van fixen x darab fotó, amikor azt a sztorit kell kitalálni, ez lehet, hogy pont felszabadít valami olyan kreatív ötletet, amitől mégis érdekes, meg jó lesz, nem? Belenéztem azóta abban a könyvben, elég furcsák azok a fotók. De egy kicsit dolgozott rajtok, nem? Tehát, hogy valamelyik kicsit manipulálva van, de bevállaltam, tehát nem titkoltan. Hát meg a manipuláció az pont olyan régi, mint a fotózás egyébként. Uh -huh. Csak Photoshop nem volt. Közben eszembe jutott egy hír, amit még nem mondtunk, de most, hogy a fantaziról, a videójátékról és az írókról volt szó, most azért eszembe az, hogy a a kiosztották a Tertanyi Judit gyűrűt, Oh, amit uh, amit Juhász Viktor nyert meg aki a módon megérdemelte ezt aki nem elég, hogy fordító és bitangyó dolgokat ír ráadásul a videojáték történet írással foglalkozik most éppen igen, gratulálunk neki. és el fogjuk olvasni a végeredményét a videójáték könyvének is visszatérve erre a mistborn akkor ezt mondjuk olyannak ajánlod, aki így ritkán olvas fentezit, tehát így érdemes így belekosztolni vagy inkább aki, aki konkrétan fentezit keres? Szerintem nagyon nyugodtan, tehát a 99 évesig típusú ilyen társasértékos meghatározás abszolút bárkinek. Aha. jól működik irodalomként, és nem kell olyan elvárásokkal közdeni, de hogy most szeretnék egy, egy idigen világot, varázslókat, szörös melű barbárt és mint a finances bárdot. Én a múlt héten belengedett darásgyárat fejeztem be, végül angolul, angol helyett uh, magyarul, mert ennyi idő, annyira kevés időm volt, hogy tudtam, hogy én angolul nem olvasok elég gyorsan. És nem is mentem, mert volt benne egy, egyszer egy szereplő, aki glasgói akcentussal beszélt, amit a magyar fordító nagyon brilliánsan oldalt meg, de iszonyatosan be kellett figyelnem, hogy összerakjon magyarul, hogy mit mond. Ugyan, hogyan hogyan fordította -e, ilyen ilyen szegedi tájszólásra? vagy? Ö, nem, nagyon elharapott szavak, tehát abszolút nem tájszólás, hanem hanem egybemosott, Tehát igazából a, szó, a szöveg ö, tagolását és a és a és a szavak hosszát variálgatta. Tehát ez, Aha. tehát így aztán így a furcsa új szavak jöttek létre, amelyeket, hogyha az ember alaposabban megnézett, akkor kiderült, hogy egy szónak a vége, meg egy másik szónak az eleje van úgy összerakva, hogy a két széle az meg le van csíppentve, így elharapva. Hű, ezt hát, meg kell néznem. Vár, majd, persze nincs nálam most a könyv, mert e, ott hagytam, ahol befejeztem éppen, nem is tudom merhol, és... E, Szívesen rá vagy elhozom elhozom legközelebb, de ezt, ezt nem valószínű, hogy én angolul így felismertem volna, hogy, hogy pontosan mi is áll össze. Tehát, de nem ez a legfontosabb a könyvben, és megvallom, én, én megszerettem ezt a kis, kis könyvecskét. Ez, úgy tudom, hogy ez egy korai könyve, tehát hogy ez, ezzel az könyvel ez volt az első regénye, elindította, és hát több ilyen be, M. Banks regényt olvastam. És felismerhető a stílus, meg az eszközkezelése. Tehát az számomra meg, itt is megjelent, hogy valami több regényében ez az iszonyú brutális, horrorisztikus, vagy nagyon erős érzelemre de egyben gyomorraható jelenet kicsúcsosodás, És számomra meg volt ez a, ját, a játékmesterben is, meg a fegyver a kézben. Ö, nem tudom, hogy mennyi Banks könyvet olvastatok, és nektek ez így megvolta, de engem mindig volt, mindig ilyen, ilyen, ilyen az idegrendszeremet is megviselte, amikor ezek, ezek a pillanatok, vagy ezek a szakaszok eljöttek az ő könyveben. Ettől függetlenül tudtam, hogy, hogy bán lesznek, de, de, de olvastam és szerettem a műveit, és ezek csavarod csavarással, vagy, vagy ö, különböző ilyen struktúrával jártak együtt. Na hát ez a Dalásgyárban pontosan megvan, sőt, az körülbelül az jutott eszembe, mint valamelyik uh, csupasz pisztoly részben volt az, hogy, hogy először a bankrablók rohannak ki valahol ott a, a Robert Nelson és a Nézőnik előtt. a Robert nézőt. Leslie néző, néző között aztán, aztán a terroristák és a végén a postai dolgozók, akik béremelést követelnek, tehát hogy még egy lapáttal, még egy lapáttal, tehát ennyi, ez már elképesztő, tehát hogy már nem lehet komolyan venni, tényleg horrorisztikus meg megviselő jelenetek rakódnak egymásra, és a végén még egyszer egy nagy vizes terörő jó jól pofán vág a szerző, és addigra az ember már, már csak így vinnyog. Alapvetően arról szól, hogy egy ilyen egy Skóciában valahol egy, egy folyó közepén, egy kis szigeten él egy fiatal ö, srác, akiről hamar kiderül, hogy hát 16 éves, és nyilván nem véletlenül szerepel a könyv magyar kiadásának át rögtön az a, az a kis idézet, hogy két évvel azután, hogy megöltem bliszt, meggyilkoltam port az öcsémet, de egészen más és jóval alapvető okokból, mint amilyet tiszteltettem lábbalól. Egy évvel később pedig kinyíptem az a hugomat, ez maradját többé-kevésbé egy hirtelen lett tölbezélve. Tehát alapvetően megvan a felcsapás. És ez a, kis, ez a furcsa fiú, egy furcsa apával, egy furcsa szigeten él, egy nagyon különös rendszert épít ki maga köré, egyszerre abszurd felnőttként nézi a világot, tehát konkrétan politikai vicceket is elsőtt Banks a könyvben illetve egyszerre rendkívül gyerekes. Egy borzasztó dolgok történnek az életében. Egyrészt kicsúcsosodott pillanatok, amelyekre így fel, ilyen gyöngyszemekként egymás mellé keverednek és kiadnak egy mintát, Körülbelül ugyanolyan alapossággal írja lennek a fiatal srácnak a napi szórakozását, amikor gátakat épít, ezeket felrobbantja, kis falvak közben ott elsüllyednek, a kagylókatonák, meg a műanyagkatonák, meg az aroszok, harcosok, azok összecsapnak, és nagyjából ugyanilyen alapossággal, részletességgel, és ilyen, ilyen mestermű, mesteri hozzáállással építi fel a gyilkosságait is a srác. És hát nem tudom, hogy eddig mennyire tűnik Csábítónak a könyv. A gyilkos részét azt értem, akkor is van benne, hogy itt teljesen passzoljon neked? A kaja? Ö, egy vegetáriánus ö, ö, valamikor hippiként élő apuka mindenképpen szerepel benne, Na, és azért <gül> tudjuk, hogy higben nem szabad bízni. <gül> Hát igen, ő, ő valójában nagyon egy kulcsszereplő szereplő, és feltűnik egy őrült báty, akkor ugye egy ilyen egyre jobban fogyatkozó család, de, de az abszolút humor olyan finoman van beleépítve, hogy egy, ha csak a történetet mesélem el, hogy kik, hogyan halnak meg, akkor az ember azt gondolja, hogy ez tényleg nagyon erős, erős gyomor kell hozzá, és bizonyos jelentek. Ez szerintem tényleg. De alapvetően az egész komoly, nem lehet komolyan venni, és, és keresed azt, hogy pontosan mi minek felel meg, hogyan lehet ezt feloldani, milyen szimbólum, vagy milyen, milyen rejtély van mögött. Mit jelent? Mert ezt nem lehet, nem, lehet, nem lehet ez az igaz. És alapvetően én remekül szórakoztam ezen, bár olykor-olykor nem annyira kifejezetten, idegesített, hogy villamos olvasni, és az emberek beszéltek közben, hogy miért nem igaz, hogy nem lehet abba, hagyni. hát olvasom. Aha. É, nem tudom, hogy nektek van -e ilyen érzésetek néha, hogy szükséges a fizikai el, a szigetelődés is? Nem. Nagyjából bárhoz tudok olvasni, és még azt nem senkit nem öltem meg villamoson, mert beszélt miközben én olvastam. De családot azért már eszedbe jutott, nem? Hát számolgat az ember nyilván, meg megnézi a praktikában hogy mennyi a kötő, mennyi a ácsfade. ezt nem. És akkor még újságolvasásra is jutott időt, Gabi. Ja, igen, nem tudom, hogy mennyire volt az így összefüggő, amit erről a könyvről mondtam. Megint igyekszem a, a, a spoiler-mentes szöveggel előállni, aminek az lesz az eredménye, hogy annyira zavaros az egész, hogy, hogy végképp nem, nem lehet ne, De... az ez nem semmit. De ez eléggé össze, szerintem nem, nem az volt, mint a múltkor, amikor konkrétan a spoiler téma, amilyet egyáltalán nem mondtál semmit a könyvről. Szerintem szereplők megjelentek, helyszínek, sztori, teljesen kerek. Mindeket csak hogy a tíz kicsi valójában a Skóciában. <gül> hát itt kevesebben vannak, és hát tényleg nagyon erős Finoman, a, finoman felépített ö, környezet, tehát nagyon áthat, és amit igazán sajnáltam, tehát érezhető, hogy ez egy kezdőregény, nem érzem teljesen arányosnak a jeleneteket, a felvezetéseket, levezetéseket, például a Darásgyár, a címszereplő, tehát szerintem méltatlanul kevés helyet kapott a könyvben is, és azt hiszem, hogy ez nem szándékos, hanem, hanem inkább még az esetlenség ennek a szerzőnek, és én szívesen olvastam volna róla még, mert egyszerűen az is egy ilyen elképesztően, csodás hídek a hátomon attól a résztől, amikor mégis valamilyen bemutatta a szerző. És erről tényleg nem akarok többet mondani, mert ezt meg kell élni. És az újsághoz pedig igazából egy... egy nem, nem folyóiratnak tekintem, hanem ez, ez antológia, csak sorozatban jelenik meg, és, és... Ez az új galaxis 18. száma, amelyet ezen a Science Fiction napon vásároltam meg, és eddig... Három novellát olvastam el belőle, és ö, bevallom őszintén a három női szerzőjét. Tehát amikor ö, megnézem ezeket a magyar science fiction ö, novellákat, vagy akár a Galaktikát, akkor mindig előre veszem azt, hogyha, hogyha magyar nő ír bele. Ez lehet, hogy kínos, hogy ezt elárultam, de most egyáltalán nem jártam vele rosszul, mert a háromból a kettő az nagyon tetszett, a harmadik az kiszámítható volt számomra, és akiket meg akarok dicsérni, az a az a novellája, illetve a Kline Hans Csilla novellája, mind a kettő szerintem nagyon erős volt, és csilla, például kifejezetten bátor, tehát élvezettel olvastam, mondjuk, amit csak olvastam tőle, azt mind szerettem, de, de nagyon tetszett a, a, a szexuális jelenet, szex jelenet, inkább így mondom benne. Tudod te, hogy kell felkelteni az érdeklődést a könyv iránt, vagy a novella iránt? <gül> hát mindenképpen érdemes elolvasni a történetet, ugye ezek novellák ezért nehéz róluk tényleg beszélni. Általában az, az, az mondjuk érdekes volt, hogy mindenképpen az érzelmi megközelítés volt fontos. Az egyik egy ilyen telepata szereplőről szól, aki erkölcsi dilemma elé kerül, ez a csilla szövege. A másik pedig a, a, a Judith novellája pedig, hát szintén ott, ott, ott inkább a szerelmi, történet, illetve egy új világba való ö, megismerkedés, vagy azzal való ö, nem kapcsolatfelvétel, hogy kontaktus teremtésről szól, és, és elég szépen megszerkezte felépítve, és átélhető erősen. Szóval ajánlom egyelőre ezt az antológiát. Majd add Jó. Na, én jövök. Te jössz. Most én olvastam pici dolgokat, de jókat. Beszéltünk a, a múltkori podcast epizód során, hogy a, a DC-nek vannak ezek az újraindult képregény sorozatai. Összesen 52 sorozatot kezdtek újra a sztori meg kiadás szempontjából is, és ezt mennyire kényelmesen itthon is meg lehet vásárolni iPad meg Android tablet eszközökön is. Mondhatom, hogy most már elég szám megjelent ahhoz, hogy tudjak egy párat ajánlani is belőle. Az első, amit kiemelnék, az pont a Ugye a legnagyobb DC karakter talán a Superman, annak a Action Comics című sorozata, és nagyon jó a mert tényleg ilyen akciódús, pörgős, látványos képregény sorozata, ez, és az a vicces benne, hogy mivel újra kezdték a történetet, szerencsére nem ott kezdték, hogy akkor most Superman megint leesik a gyerekkorába a földre, és akkor felnevelik, meg mit tudom én, hanem egy olyan időszakban kapták el, amikor már beköltözött a városba, már próbálkozik, mint újságíró, meg próbálkozik ezzel a szupermenséggel is, de még kialakulatlan, így a személyisége is eléggé ilyen kapkodós, véggondolatlan, hebrents, szuper, <tosz> <tosz> és nagyon mit és jó, is, és még jó. a ruházata sem végleges, és akkor ilyen farmerbe van, de van ilyen szupermelogós pólója, és hát tudjuk, hogy a köpenyének nagy jelentősége van, mert az még az eredeti bolygóra, bolygóról jött vele, és az is ott van a hátán, de ez egy pici, nagyon pici köpeny, úgyhogy hogy vizuálisan is vicces, meg a sztori is egy, tényleg egy ilyen Hebran Superman, ez nagyon jól működik, és ugye még képregényről van szó, a story mellett a látvány is egész jópofa. Az egyedüli dolog talán, hogy, hogy a, a rohanásból, meg a, a sok akcióból adódóan, meg a különböző nézőpontokból néha egy kicsit nehéz követni, hogy most honnan, hova ugráltunk, és, és követni jól a történetet, de, de érdemes, aki szereti az ilyen akciódus dolgokat. És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy most érdemes így az elején bekapcsolódni, mert, mert teljesen újra kezdődik a történet, és akkor lehet látni, hogy ebből a Hebran Supermanből hogy lesz az a higat. És, és teljesen domináns, szuperhős később. Egyébként még az első három számot olvastam ebből is, már van, vannak éljenek, meg gonosz politikusok, meg robotsarú, izé, robot meg minden a, a harmadik számba. Úgyhogy látszik, hogy tényleg minden ilyen akciófilmpanelt bevetnek, hogy működjön a történet, és nagyon élvezem. Egyébként van másik ilyen Superman sorozat is ebbe az 52-ben, például a Justice League, ahol egy ilyen csapattagja, de ott már ez a kiforrott és ugyanakkor unalmas Superman van, úgyhogy ezt nem tudom annyira ajánlani. Mm -hmm. Valahol azért bámulatos az, hogy, hogy sikerült úgy az egészt, hogy már is vannak ilyen párhuzamos valóságok benne. Igen, hát igazából ez a Justice League, ez kicsit később játszódik, tehát így ugyanaz a, ugyanaz a valóság, de már kicsit előrébb. Úgyhogy azt feltételezem, hogy előbb-utóbb, hogy kiátszották már, hogy nem ilyen vicces, hogy, hogy ilyen bénapólója van, meg pici a köpenye, akkor így össze összeállnak a szálak. De egyébként ez jellemző a DC-re is, meg a Marvel-re is, hogy amilyen húzósabb karakter, abból fut 3-4-5, Különböző sorozat, különböző karakterekkel, különböző időszakban, különböző címekkel, és ezt tényleg így orvérzésig tudják, a Batmannek van például nagyon sok. Na, a héten pont megkérdeztem egy képlet batman hogy megkérdeztük már a kollégámmal, ketten próbáltuk meginterjúvolni ezt a kollégát, ez így mégis hogy, Aha. hogy hol érdemes belefogni a Batman olvasásba. Aha. És erre mondott hogy ilyen nagyon határozatlan nem választ. Aha. Uh -huh. Hogy hát ő, ő azt ajánlja, hogy vannak ilyen történetszálak, meg vannak olyan írók, akinek a munkásságát érdemes követni, de hogy így belefogni, hogy azt nem mondjam szűz Batman-esként. De nem uh -huh. tudna, itt mondani hirtelen. Igen, egyébként nekem a Batman az nem, nem a kedvenc karakter, ez az egész sötét, kínlódós dolog ez. Ez nem jön be, így a, ez a szupermenes, könnyedebb lükkép dolog, és sokkal jobb. Ha már így viszont ilyen sötétebb irányba akarunk elmenni, a másik ilyen kedvenc sorozatom az a Swamp Thing, ez a mocsári szörny nevű figura, aki, akinek a korábbi verzióit is nagyon bírtam. Ez a, tényleg így, így a látványvilága az, ami először megfogja az embert, az egy ilyen ez a gótikus horror világ kicsit így a szuperhősökkel összekeverve nagyon részletgazdag nagyon aprólékos a, a borító is, meg az egyes panelek is a képregénybe. és ugye az egésznek az a lényege, hogy, hogy a növényvilág, a zöld képviseletében ugye egy ilyen gyakorlatilag egy embert így, így beolvasztanak ebbe a biomasszába és akkor abból tud kinőni ez a, ez a mocsári lény és ezért az összes panelem folyton ott csavarognak ilyen levelek, meg szálak, meg virágok, tehát itt tényleg így, így túl búrjánzik a képen is, amit látsz, az a sok növényzet, és ez nagyon jó pofa. Uh -huh. és hát most sikerült egy, ilyen, ugye, egy, egy új figurát belekeverni, meg egy új swampting jelenik meg. Ugye ez egy szerep alapvetően, amit így a növényvilág kiró az adott figurára, akinek amúgy is volt valami genetikus affinitása erre. És hát itt egy ilyen hagyományos világvége, jön a, a, a, a gonosz, aki mindent el fog pusztítani, erről szól gyakorlatilag, de, de nagyon jó pufatt. tényleg ez a, ez a horror vonulat, de azért nem túl félelmetes, és a, és a nagyon növényi látványvilág, ami miatt érdemes nézni. Az a furcsa, hogy azt hiszem a Swamp Thing-ből nőtt ki, aztán ez az én kedvenc, vagy egyik kedvenc képregényhősöm, és nekem mindig az én városi emberek kedvenceim a, a Constantine, Konstantin. Aha, Hellblazer, jó, hogy ezt előhozod. Tudni? ő is belekerült egy új sorozatban, nem, nem, nem a Hellblazert kezdték újra, de van egy Justice League Dark nevű sorozat. Ugye a Justice League az ilyen hősöknek a ligája, akik csapatosan, ha négy, dolgoznak, mint egyénileg. És akkor ez a Dark, ugye mindent elmond, a, amikor a, a hagyományos e, eszközökkel operáló szuperhősök már nem tudnak sikert aratni, mondjuk egy, egy őrült varázsló, hogy boszorkány nő miatt, akkor kellenek ezek a mágiával, mindenféle okkult dologgal operáló szuperhősei a, a DC-nek. És akkor a Justice League Darknak az egyik fő karaktere van ez a The Changing Man, aztán van a Konstantin, ugye a Hellblazer sorozatból, és akkor ők, hát még a második részt olvastam ebből, annyi jött ki belőle, de úgy látszik, hogy majd miért kell nekik összeállni csapatba, és akkor hogy fogják a, az erejüket használni, és ez egy eléggé sötét és félelmetes dolog, tehát nem semmiféle ilyen szuperhős könnyedség nincs benne, de azért van, van valamennyi humor emellett, és tényleg az okkult, mágia, varázslók, gonoszság, ilyesmi, a látványvilágban is elég jó megjelenik, ugye ez a tarot kártya, mint, mint ami, ami vég mutatja az eseményeket, meg, meg varázslónük, meg boszorkánik, ez a világ, ez jó pofa, és van ez a Changing Man karakter benne, például ez, ez egy félig őrült tipse, aki így meg, meg is tudja valósítani a, a fizikai világba, vagy a képzeletét. És akkor ott van egy ilyen szerelmi szál, ami, ami elég csúnya véget ér, mert, mert a csaj rájön, hogy ő csak képzelte a fickó. Ez, ez jó. Szóval no, ilyesmit, az lehet, tetszik. Lehet, ilyesmit lehet találni a Justice League darknak az oldalai között és tényleg jó pufa a kezdete, ahogy, ahogy megy a, a, a Sima Justice League, és e, nagyon szörnyű varázslatot küld rájuk ez az őrült boszorkánynő, és, és akkor előhúzzák ezeket a, ezeket a teljesen más figurákat. Nagyjából ez a három, amit tudnék javasolni. Hát az utolsót ezt nekem, de, de nem volt egy nehéz dolgod. Mégiscsak arról a karakterről beszélünk ki, egy ilyen kalambos balonkabátban megy a pokolba, rágyújt a lángokról, és utána átveri a dördögöt. Igen, itt is úgy látjuk meg az első jelenetben, hogy épp valakit át akar verni egy ilyen szellemlátással, de, de akkor elragadják őt, és, és belekerül ebbe a helyzetbe. Na, <gül> Mindig ilyen, neki sem javasl. sikerülhet. Nagyon furcsa élmény egyébként hozzátenném ezeket a sorozatokat olvasni, mert uh, én amúgy is relatíve gyorsan olvasok, és még hogy el, elidőzök egy-egy ilyen szép rajz fölött, akkor mm -hmm. azért néhány perc alatt ezt a pár oldalt el lehet olvasni, és utána heteket kell rávárni. De ez olyan jó dolog, amikor tényleg van egy, egy jó húsz perc, de akkor, akkor egyet így véglapozgatni és azt szoktam, hogy mindig elfelejtem már, hogy hol járunk, mire megjelenik a következő szám, és akkor úgy újra véglapozom, És akkor tudok így jobban elmélyülni már a, a, a vizuális részébe, és... ja, sztorit, már jól ismerem. Szóval az 52-ben egyébként még tervezek bele, más sorozatokba is, de, de ezt a hármat tényleg jó szívvel tudom ajánlani. Ennyi. csont. Hát ha nincsen témák, akkor szerintem kezdjünk el elköszönni, és nem láttam semmit a doksiban. Így van, ennyi, ennyi és az időt is kitöltöttük, és akkor jövő héten a normális időben ugyanitt. <tos> Hát, mint Sziasztok. ahogy ez is normas időbe fog kimenni. Így van. Észre sem vesz. Mi se történt volna. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.